la microfon este preotul Valeriu realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții aducând lecțiunea de zi C083 Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănânchi de cugeteri și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare îndeplinită de preotul Niculiță așa după cum Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu l-a îndemnat să le alcătuiască pentru noi. După aceea tot cu ajutorul și voia lui Dumnezeu, meditațiile acestea au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a programei de 30 de minute de maniera celui de astăzi, astfel încât să se preteze la difuzarea lor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi va debuta cu prilejul citirii versetului 10 al capitolului 12 al întâiei epistole a lui Pavel scrise către corinteni. Înainte de aceasta însă, haideți să citim câteva gânduri cu privire la sinceritate, câteva cugetări cu privire la sinceritate, așa cum ne-am găsit și eu scrise undeva. Spune că prima trăsătură a oamenilor care se văd păcătoși este sinceritatea. Ei nu vorbesc despre sinceritatea lor, ci o arată în mod natural, așa după cum florile își dau parfumul. Omul ales nu vorbește de sinceritatea lui, ci de pericolul de a nu fi sincer. Oamenii sinceri preferă mai degrabă moartea decât ca viața lor să depindă de o minciună. Omul sincer refuză să împrumute sentimentele altora. O înțepătură de ac face pe om să sară în sus, dar o lovitură grea îl amețește. Să ne temem de o conștiință amețită ajunsă în această stare prin vreun păcat. Mult mai bine este să fii sincer și să te judeci singur decât să te împietrești prin înșelăciunea păcatului. Un cuget sincer este unul din cele mai bune daruri ale harului lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi plac mai mult mila și dragostea decât poziția de judecător. Dar ele nu pot fi simțite decât de oamenii sinceri și curați, care se văd așa cum îi vede Dumnezeu. Iată, e un bun prilej acum de a ne cerceta fiecare în parte pe noi înșine. Am menționat judecarea de noi înșine deoarece adevărata întâlnire cu Domnul Isus Hristos cu Mântuitorul se verifică prin chiar însăși acest fapt. De unde am scos această deducție? Din întâlnirea Mântuitorului cu femeia samariteancă, așa cum avem descrisă la Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Observăm acolo că atunci când femeia s-a dus în Samaria să-l propovăduiască pe Mântuitorul, le-a spus oamenilor acest mesaj. Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Așadar, dacă cu adevărat ai avut o întâlnire cu Mântuitorul, Singura posibilitate de a căpăta mântuirea, aceasta se verifică prin faptul că mântuitorul ți-a arătat starea jalnică de păcat în care te-ai născut din preună cu mine și cu toți oamenii și că după aceea, la fel ca femeia samaritancă, ți-ai mărturisit păcatul, ai recunoscut și prin aceasta ai făcut de altfel ceea ce ni se cere nașterea din nou. Recunoaștem că suntem pierduți, fără nicio putere de a ne reabilita singuri, primim apoi ceea ce a făcut Hristos pentru noi și după aceea, ca drept recunoștință și bucurie, mergem și spunem și altora despre acest mântuitor slăvit care ne descoperă ceea ce suntem și ne dă în dar mântuirea lui. Așadar, este bine să te verifici, potrivit dozei de sinceritate despre care vorbeam, dacă într-adevăr te-ai întâlnit cu Mântuitorul sau nu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm ascultarea acestui mesaj și folosește-l ca un prilej de întâlnire cu toți aceia care nu te-au întâlnit și lucrând asupra lor prin Duhul Tău cel Sfânt Convingerea-ți Stării de Păcat, și apoi nevoia mântuirii ajute să te primească toți ca Domn și Mântuitor Apoi împreună cu noi care te-am primit deja Să ne ajuți, Doamne, ca ascultând acest mesaj Să ne întărim și mai mult dorința de a merge pe calea Ta Potrivit călăuzirii Duhului Tău cel Sfânt Pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică Amin Și a adus lumina și te-am volgățit viața cu comorile Crește în mine zilni, focul dragostei divine. Cine necurmat măsuie de la bine spre mai bine. Iisuse, Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 10 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 12. Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Așa cum s-a arătat deja și cu prilejul lecțiunilor precedente, începând cu capitolul 12, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne dă aici învățături duhovnicești cu privire la Duhul Sfânt, la felul cum Duhul Sfânt lucrează, la felul cum Tatăl și Fiul lucrează în aceia care au primit mântuirea Domnului Isus Hristos. Ni se arată aici că Duhul Sfânt este acela care dă puterea să facă minuni, prorocia și așa mai departe, punându-se accentul pe două elemente. Este un singur Duh care le dă pe toate și al doilea element are în vedere scopul acestor daruri pe care le-a dat Duhul Sfânt în vederea unirii bisericii. Spune aici că altuia puterea să facă minuni. Minuni, deci, la plural... Sfântul Apostol Pavel nu s-a gândit la însușirea permanentă a anumitor persoane care au primit puterea de a vindeca sau darul minunilor. Duhul Sfânt dă acest dar, această putere din când în când atunci când este nevoie pentru propășirea lucrării lui Dumnezeu pe pământ. Deci Duhul Sfânt nu alege numai anumite persoane cu un dar permanent de vindecare sau de facere a altor minuni. Adevărul acesta este probat în însăși Apostolul Pavel în chemarea lui. În timp ce Apostolul Pavel avea o putere de vindecare atât de mare încât numai dacă o batistă sau o bazma era atinsă de el, cu acea partistă sau bazma se putea aduce vindecarea unor oameni la distanțe mari de el, în timp ce din el emana de deci, această putere magnifică de vindecare, aflăm că atunci când era vorba de ucenicul său iubit Timotei, care zăcea de niște boli de stomac, în loc să-l vindece, Pavel îi prescrie, ca așa cum zicem românește, un leac băbesc și spune, măi băiatule, ia și tu puțin vin câteodată ca să îți mai aline puțin durerile de stomac. Ba mai mult, când e vorba de tovarășul lui de lucru trofim, îl lasă pur și simplu bolnav în milet. Ce înțelegem de aici? Înțelegem că darul de vindecare, puterea aceasta de vindecare, o dă Dumnezeu, atunci când e nevoie în anumite împrejurări, iar când nu mai este nevoie, o ia, îl ia înapoi pentru că este darul lui și omul rămâne cu ceea ce are el. Când Dumnezeu a avut nevoie să întărească Evanghelia vestită de Pavel prin minuni și semne, Pavel a dobândit această putere extraordinară încât un simplu obiect atins de el avea capacitatea de a vindeca persoane care în urmă, la cine știe câtă distanță, erau atinse de acest obiect. Ăsta era lucrarea Duhului Sfânt aici. Și atunci când Duhul Sfânt n-a mai avut nevoie de această putere să fie dată lui Pavel, Pavel ajunge ca orice om, așa cum suntem și noi, Încercând să ne ameliorăm problemele trupești prin leacuri băbești sau cine are la dispoziție un doctor prin mijloace ale cuceririi științei medicale. Este limpede așadar că Duhul Sfânt dă aceste daruri atunci când are nevoie și cui are nevoie și pentru o anumită perioadă de timp având un singur scop în vedere propășirea Evangheliei lui Hristos. De altfel, semnele și minunile le socotește Sfântul Pavel ca un fel de nevoi ale slujbei lui de apostol, cum vom vedea în a doua Corinteni 12 cu versetul 12. Dar nu toți creștinii sunt apostoli, cum se vede la 1 Corinteni 12, 29, unde vom ajunge în curând. Și nici chiar apostolii nu făceau totdeauna minuni, așa cum am arătat deja despre Pavel, căci minunea este ceva din domeniul supranaturalului. Ori ei trăiau o viață naturală și în felul acesta propovăduiau în mod obișnuit Evanghelia. Atunci când lucrarea Evangheliei cerea, da, atunci Dumnezeu le dădea puterea să facă lucrări supranaturale, minuni. Puterea aceasta, așa cum s-a amintit, o mai primește și astăzi anumiți credincioși, în anumite ocazii, ori de câte ori Dumnezeu socotește că este nevoie și de folos lucrării sale. Ni se arată mai departe că Duhul Sfânt dă altuia prorocia. Darul prorociei este capacitatea de a face cunoscute gândurile lui Dumnezeu. A prorocii nu trebuie înțeles în sens restrâns de anunțare a viitorului. În Noul Testament el are un sens mai larg de proclamare a adevărului iar acesta este un dar pe care mulți îl au astăzi, dar de predicare cu însuflețire și convingător a tainelor lui Dumnezeu, taine care pot fi în legătură cu trecutul sau cu prezentul, dar nu numai decât cu viitorul. Pot fi însă în legătură și cu viitorul. Prorocia din Noul Testament este arătată limpede la 1 Corinteni 14, versetul 3, unde citesc Cine prorocește, din potrivă, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Haideți acum să vorbim puțin mai mult despre deosebirea dintre darul prorociei din Noul Testament și darul prorociei din Vechiul Testament. Așadar, în Noul Testament, a proroci înseamnă, potrivit textului amintit din 1 Corinteni 14 a vorbi oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Aici nu se spune nimic explicit a prorocii despre viitor, ci a vorbi oamenilor spre mângâiere și zidire și întărirea sufletească. În Vechiul Testament, prorocia avea o cu totul altă menire. În timpul Vechiului Testament, Duhul Sfânt nu era dat pe pământ pentru că Domnul Isus nu fusese încă proslăvit. Duhul Sfânt venea, făcea anumite lucrări, aducea anumite înștiințări prorocilor și apoi pleca înapoi, și iar prorocii, după ce primeau înștiințările, aveau chemarea și datoria să le facă cunoscute oamenilor poporului Israel în mijlocul cărora trăiau. Faptul că Duhul Sfânt putea fi luat de la oameni după ce le era dat este limpede arătat și în plângerea de pocăință a lui David, în Psalmul 51, versetul 11, unde spune Nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. El a rugat pe Domnul să nu îl ia, deoarece în vremea aceea Duhul făcea numai vizite pe pământ și pleca înapoi în cer. Acum însă, după ce Duhul sfânt a fost dat pe pământ să rămâne cu noi în veac, Așa cum spune însuși mântuitorul la Evanghelia lui Ioan, capitolul 14, versetul 16, acum nu mai avem nevoie de un proroc anume care să ne descopere lucrarea lui Dumnezeu și cele ce avem de făcut. Această declarație pe care o fac, această afirmație, este puternic susținută, tot de evanghelistul Ioan, dar de data aceasta în întâia sa epistolă, deci la întâia Ioan capitolul 2, unde la versetul 20 spune, Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt, e vorba de Duhul Sfânt, și știți orice lucru. Versetul 27 spune, în aceeași epistolă al lui Ioan capitolul 2, versetul 27, Cât despre voi ungerea, ce deci este vorba de Duhul Sfânt, pe care ați primit-o de la el, rămâne în voi și nu aveți trebuință să vă învețe cineva. Este așadar limpede că în Noul Testament noi nu mai avem de-a face cu darul prorociei care a fost dat în Vechiul Testament, și încă un amănunt demn de toată importanța de luat aminte cu privire la deosebirea dintre prorocii Vechiului Testament și prorocii Noului Testament o găsim scrisă la epistola către evrei, capitolul 1. În primele versete ascultați, după ce a vorbit în vechime părinților noștri, de deci ce este vorba evreilor, ei erau părinții noștri,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 Slujba prorocilor Vechiului Testament a luat sfârșit odată cu venirea Mântuitorului, după venirea Mântuitorului, acum ne arată cartea, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, iar Fiul, așa cum ne arată însă și El în Evanghelia după Ioan, ne este descoperit numai prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne prezintă lucrarea Fiului, ne convinge de starea noastră de păcat, ne îndeamnă să primim pe Fiul ca și de îndată ce l-am primit pe Fiul ca Duhul Sfânt sălășluiește, vine în noi și sălășluiește cu noi, rămâne cu noi în veac. Odată ce avem Duhul Sfânt acum, care rămâne permanent cu noi, nu mai avem nevoie de proroci la care venea din când în când ca să ne spună ce avem de făcut, pentru că Duhul Sfânt, care la prorocii din vechime venea din când în când să le spună câte ceva, este acum în noi, permanent în noi, în aceea care am primit pe Domnul Isus Hristos, care a făcut Judecata omului nostru vechi și acum Domnul Isus Hristos având un loc cu noi, Duhul Sfânt vine și se odihnește cu plăcere în lucrarea de mântuire a lui Hristos. Și deși am vorbit destul de lărgit în Cartea Faptele Apostolilor despre felul cum stau lucrurile privind sălășluirea Duhului Sfânt în noi, vreau să amintesc aici întreagăt două texte din Scriptură. La faptele apostolilor, capitolul 5, versetul 32, apostolii care erau judecați de farisei spun Noi, zicei suntem martori a acestor lucruri ca și ascultați, ca și Duhul Sfânt pe care l a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Aceia care ascultă de Dumnezeu și primesc pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, Primesc Duhul Sfânt. Al doilea text este la FSN, capitolul 1, cu versetul 13, unde ni se spune că voi, după ce ați crezut adevărul Evanghelia Mântuirii voastre, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Deci, la trecut, în momentul în care am crezut. Am și căpătat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Rămânem numai la aceste spuse. Cine dorește să afle mai multe poate să asculte meditațiile pe care le-am avut pe marginea acestui subiect în cadrul cărții Faptele Apostolilor, ba să citească ei înșiși cu inima curată și sinceră cuvântul lui Dumnezeu privind la această înțelegere a felului în care vine Duhul Sfânt asupra noastră și să lășluiește în noi. Iată ce spun și unii părinți ai bisericii cu privire la aceste daruri. Fericitul Augustin spune că prorocirile nu sunt spuse ca prin ele să dovedim numai pe Mântuitorul, ci și pentru ca să-L înțelegem. Dumnezeu însuși are nevoie să dovedească adevărul faptelor și spuselor sale. Ele se dovedesc prin ele însule. Noi oameni însă ne luptăm ca să le înțelegem. Sfântul Vasile cel Mare spune... Cel ce se dă pe sine organ vrednic lucrării Duhului este proroc. Așadar, prorocul adevărat are urechea îndreptată numai spre ceea ce spune Domnul. Prorocul adevărat nu se teme de amenințările oamenilor, nici nu se rușinează să mărturisească spunând, așa vorbește Domnul. În cartea Apocalipsei scrie limpede și puternic, citim Apocalipsa 19 cu 10, Mărturia lui Isus este Duhul Prorociei. Iar în alte parte scrie că cine păstrează mărturia lui Isus se află în Duhul Prorociei, adică în mediul lui Hristos. Iar mărturia lui Hristos o au toți aceia care s-au contopit prin credință cu Isus Hristos, aceia care l-au primit în ei, cum este la Efesen 3.17. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el, scrie la 1 Ioan 5, versetele 10 cu 11 și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, iar această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața, scrie mai departe în 1 Ioan 5, cu versetul 12. Apoi ni se arată mai departe, aici la 1 Corinteni 12 cu 10, că altuia îi este dată deosebirea duhurilor, darul deosebirii duhurilor. Darul deosebirii duhurilor are o mare însemnătate atât în viața particulară a credinciosului, cât și în viața bisericii lui Hristos. A ști să deosebești, Ceea ce este din Duhul lui Dumnezeu, din adevărul veșnic și ceea ce este de la diavolul, din Duhul minciunii și al însălăciunii, este tot atât de însemnat ca și viața. Sfântul Vasile cel Mare zice, mare este darul prorociei, dar mai mare dar este să deosebești vocea lui Dumnezeu dintre multele voci ale diavolului care se preface în îngeri de lumină. Și Sfântul Ioan Gurădeaul zice, a deosebi anume ceea ce este duhovnicesc de ceea ce este sufletesc și trupesc, a deosebit cine este proroc și cine este amăgitor, este în adevăr mare dar dumnezeiesc. În Evanghelia după Luca la capitolul 9... Avem o împrejurare foarte grăitoare care ne arată cât de important, covârșitor de important este să cunoaștem de ce duc suntem însuflețiți. Apostolii zeloși ai Domnului Isus, în dorința lor arzătoare, sinceră și curată pentru Domnul ca să-i apere prestigiu, erau gata să ceară să se coboare foc peste samariteni. Atunci Domnul îi mustră făcându-le cunoscut că nu știu de ce Duh sunt însuflețiți Iată așadar cât de important este să cunoaștem Ce Duh anume ne însuflețește Că oricât am fi de sincer și de doritor Și de plin de dorința de a face bine De multe ori dacă nu știm ce Duh ne însuflețește Putem să facem rău Putem să luăm viața cuiva În loc să îi dăm viața Așa cum a stat cazul și cu acești doi ucenici Ai Domnului Isus Hristos Dragii mei să nu uităm! Diavolul se amestecă și el în lucrările lui Dumnezeu și de aceea este nevoie în biserica lui Hristos de darul deosebirii duhurilor. Așa cum am văzut, el a fost în stare să inducă în eroare până și pe acești devotați apostoli ai Domnului. Cu cât mai mult poate să ne inducă și pe noi înșine în eroare. Tot Sfântul Apostol Ioan scrie... Prea să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci au ieșit în lume mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Isus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist despre a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Încheia citatul este vorba de versetele 1 până la 3 de la 1 Ioan capitolul 4. Vorbind despre mărturisirea lui Isus Hristos venit în trup, putem să înțelegem tot atât de bine și un alt aspect, și anume... Pe Isus Hristos venit în viața unui om, îl poți cunoaște după felul cum trăiește viața lui în trup ca om pe pământ încă în viața aceasta. Cu alte cuvinte, mărturia lui Isus Hristos în viața unui om se dovedește prin felul cum își trăiește viața de copil a lui Dumnezeu în vremea cât este încă în trupul acesta de carne. Și încă ceva... Orice duh care nu mărturisește pe Isus și care nu duce la unitatea practică a trupului lui Hristos, este un duh străin. Duhul de partidă nu este Duhul lui Hristos. Este bine să știm lucrul acesta ca să nu ne rătăcim. Puterea satanei e la lucru în lume, dar nu toți pot să o vadă și mai ales nu toți pot să o deosebească. În vreme ce Domnul Isus Hristos s-a rugat cu tot focul inimii sale, în rugăciunea sa, așa zis, împărătească, din Ioan, capitolul 17, în cinci rânduri a cerut ca copiii lui toți să fie una, în timp ce El, deci, și-a dat viața ca toți copiii lui Dumnezeu să fie una, înțelegem bine că Duhul de partidă, aceia care socotesc că numai ei, ar avea mântuirea. Că numai ei cred cum trebuie, aceștia sunt duhuri care separă, care strică, atentează la unitate. Și nu poate atenta la unitate decât vrăjmașul care de la început a venit să facă despărțire între om și Dumnezeu. De altfel, așa cum se cunoaște bine, cuvântul diavol vine de la diabolos, din grecește de diabolos, și înseamnă a Arunca în două părți. Așadar, orice duh care mărturisește unitatea copiilor lui Dumnezeu pe temeiul jertfei Domnului Hristos. Orice Duh care lucrează la unitatea tuturor copiilor lui Dumnezeu, indiferent de denominația unei care aparțin, așadar dacă un anumit număr de membri a unor, hai să zicem, 70 de denominațiuni creștine, au la temelie jertfa Domnului Hristos, pocăința, botezul și apoi primirea Duhului Sfânt cu viața de Sfințenie, dacă au la bază, la temelie aceste elemente, acel duh va face unitate între toți acești copii al lui Dumnezeu, care se află, așa cum am luat arbitrar, numărul de 70 de denominațiuni. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C083 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorința noastră fierbinte este ca toți ascultătorii să fie, să devină, dacă n-au devenit încă. Copii ai lui Dumnezeu primind jertba Domnului Iisus Hristos și apoi Duhul Sfânt în ei, iar cei care suntem deja prin Harul lui Dumnezeu să umblăm demni de acest nume și această caritate neobișnuit de mare, niciodată întâlnită pe pământ așa cum e acum copii ai lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul Său, mesajul Său pe care ni l-a dat și acum și să binecuvânteze cu toate binecuvântările sale cele mari și minunate pe toți aceia care se deschid să le primească pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin.